Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žaktovský. Triangle Vyšujem vám pekný májový čas, samozrejme len v prípade, že aktuálny triangel zachývatávate pri jeho premiérovej prezentácii, plinie nám zároveň tiež prvý útorok v mesiaci, ktorý ste si možno predstavovali úplne inak, lenže ono to už tak v živote chodí, že aj zdanlivo jednoduchá vec, ako je denný plán môže mať úplne iný priebeh než bolo to, čo ste si predstavovali. Napokon osudy aj nami prezentovaných osobností sa dosť často vyvíjali inak, než by si želali a jeden taký ukážkový príbeh a prípad tu máme aj dnes, keď je na programe Triangel s poradovým číslom 57, pri ktorom vás z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak, no a som si viac ako istý, že tak veľmi rád urobí aj spoza rieky Morava môj parťák Petr Žantovský, ak nám samozrejme bude nakloněná technika? No zatím nám nakloněná je, takže já samozřejmě s <laughs> velkou radostí zdravím tebe, Peťo, a všechny naše posluchačky a posluchače. Jen jsem zaznamenal, že nás naši e, operáti, e, teď nemyslím ty stranické, myslím ty, e, ty počítačové, e, připravují na to, že Skype odříznou od fungování. A věru nevím, jestli to neudělají během tohoto vysílání. To už bych si připadal, jak ze komunistů, když jsem šel na nějaký zakázaný koncert a v půlce přišel nějaký estebák a vypnul elektriku. Tak teď už to nejsou estebáci, teď jsou to korporáti. Já jsem ostatně oni na příčovech, to je takové to vlastně setkání, mnozí z vás to znají, tak jsem tam měl jako hosta Jarka Nohavicu a když Jarek hrál asi pátého písničku, tak ho taky někdo vypnul. Tak jsem se nám to podařilo nahodit, jako domění, že to je chyba v síti. No a po šestý písničce ho někde vypnul, ale takže natrvalo. To znamená, vyšrubovali z nějakého Takovou ten dekl a v celku odborně e, přestřihují všechny dráty, čímž představují prout nejenom na tom e, placu, kde se odheral ten festival ale taky v celých, celých sedlčanech. Takže 8000 lidí bylo bez proudu jenom proto, že se někomu tady nelíbí nohavica. Takže jsme zase tak trošku zpátky e, stejnýma nohama v letech, o kterých si budeme e, vypovídat u o příročnosti dnešního triangulu. Tak jsem udělal takovou, takovou malou overturu, abychom e, věděli stále, že nic na světě není popravé a stále se všechno nějak pod, sobě podobá a opakuje. Ono, ten svet asi aktuálne musí fungovať iba tak, že iba zabránim a urobím zle, aby som niekomu znepríjemnil život. Nie, že pomôžem a presvedčím ho iným spôsobom o tom, že vykročil zlým smerom, ale viac škodiť ako pomáhať. Tak to asi dnes funguje na tej druhej strane. Já mám za to, že to takhle, ale fungovalo vždycky. Mm. Já už jsem zažil vlastně polovinu svého života téměř polovinu svého života za komunismu. Tu druhou polovinu za tohle toho nového režimu, přičemž v 90. letech jsme si připadali, že to je svobodný svět, že je to to, co jsme chtěli. Měli jsme všeho dostatek kultury, hmotního, nějakého zboží, kdo podle toho, jak kdo afinoval, ale v zásadě, v zásadě tady nebyly vidět ty nejstrašnější problémy, které se nesou s určitou diktatou. Ať už je komunistická nebo kapitalistická, a to je nesvoboda slova, zakáz, zakazování, vypínání proudu při koncertu, a teda, a teda, a teda. Čili je to tu zase, je to tu stále, vlastně, jenom to bylo v takové mírnější podobě a těch zákazů bylo mnohem méně. Když si ho jenom vezmu určitý, určitý osobnosti, který třeba vysílají běžně, na slobodném vysíláči a třeba v našem uh, pořadu dualok, bývají to české osobnosti, uh, tak uh, v podstatě žádná z nich nesmí do žádného mainstreamové média ani vstoupit, ani pomyslet na to, že vezme rukou za kliku, protože by okamžitě o tom teď byly vyhozeni svinským krokem, jak se hezky česky říká. Takže ten svět je rozdělený mezi lidi, kteří něco chápou a kteří, kteří, kteří buď nechápou, a je jim to jedno. A stačí jim, že mají ten hmotný, hmotný dostatek. A oni ho taky brzy nebudou mít, protože my to všechno vyházíme do bombiček na Ukrajinu, jak teď zase náš pan prezident Petr Pavel slíbil tomu druhému zelenému prezidentovi, že, že do ní napere asi, já nevím, kolik, skoro dva miliony nějakých, nějakých velkorážů, nábojů, tak to bude úžasný, to, to, to sa opravdu všichni pomniejeme a zaplatíme to ze za svých daní, ale určite s nadšením. Som si jist, že naši občané uviedomilé ty peníze vyhodí e, do vzduchu e, s nadšením. Tak jako jsme s nadšením budovali socializmus, tak teď s nadšením ničíme kapitalismus. Je mi to víto. No ono, neznali poslucháč, který nemal možnost zachytit naše predchádzajúce relácie si možno v tejto chvíli škrabečelo a rozmýšľa, je toto blok slova a hudby, alebo nejaká politická relácia, ale ono to tak trošku s tým dnešným hlavným hrdinom aj súvisí, lebo tiež si prešiel všeličím. Samozřejmě, že to s ním souvisí, dostaneme se k němu hned, ale já si ještě vyberu krátký čas na jednu historku, mm -hmm. protože po té, co jsme minula odvysílali, podle mého soudu docela půvabnej pořád v Honzovi Nedvědovi, tak se mám Honzovi poslal mailem odkaz a začali jsme si e, poměrně hustě e, konverzovat po mailu. Ano. A on, mi tam, on mi tam líčil věc, kterou bych nečekal. On to je takový nekonfliktní člověk, naprosto e, jako s nikým nikdy e, nevedl žádné politické pře, on nahrával velostný písničky, ne politický, e, což nesnižuje jeho kvality nebo jejich kvality. Mhm. No. Ale líčil mi historku, jak přijel někam v roce 1991 či 2, kam se do Kyleho na nějaké folklorní slavnosti, kam jezdil už předtím 20 let, a tam, tam se měl účastnit taky tehdejší prezident Václav Havel. A on zase to šinul s kytarou takhle jako zákulisím směrem k tomu jeviště, jak byl zvyklý a jak to vždycky bylo aranžované. A tam ho zastavili dva. Dva, dvě osoby značně podnapělého stavu. Jedno byla bývalá kádrovačka z pražského kulturního střediska, která eh, zakazovala Honzovi zpívat určité písničky. A druhý byl nejbližší spolupracovník pana prezidenta Havla. A oba dva se velice zle obořili na nedvěda s tím, že jako co tady chcete, teď vy jste tam pomáhal budovat ten hnusný bolševismus, táhněte odsud, tady nemáte co dělat, tady je to pana Havla. No tak teda on vzal kytaru a o tom táti a už nikdy se tím sněrem nepodíval, protože pochopil, že nová vrchnost je stejně pitomá jako stará vrchnost. Tak to je jenom taková historka, že i písničkářů, který e, nejčastěji spíš je spíše slovo láska, než slovo politika, tak se dotkl ten, ten, ta změna režimu negativním způsobem. Na tož teda, a já už ho teda budu jmenovat teď, teda dnešního jubilanta, nebo z minulého týdne e, jubilanta 75. E, Vastru Třešňáka, Já, já jsem si e, tak jako vyprostil to, abychom se dneska věnovali jemu, nejenom kvůli tomu životnímu e, jubileu, ale také protože to byla osobnost, která velice významně formovala e, tu, e, tu neoficiální kulturu v sedmdesátých. A, a, a počátkem 80. let a, a svým způsobem vlastně až do dneška to, to se málo ví před pár týdny vyšla jeho nejnovější diska, ačkoliv on už nevystupuje nekoncertuje je, ale video desku, která je úžasná taky, si s ní zájem, e, tak tenhle ten člověk e, se udržel e, na, na výšce nad tou dobou. E, já, mě na něm vždycky bavilo nejvíc to, že se nepouští úplně do těch, do těch takových těch ryze politických soubojů, jako třeba Jarda Hudka nebo je, Vladimír Merta, ale že má takový jako pravetářský odstup. Ještě k tomu pravetářství se dostanu, takže to teď nebudu Mudder rozebírat ale každopádně jsem rád, že tady v Triangul máme vlastně Trošňáka, i když třeba kdybychom si s ním povídali o politice, tak bychom si v nás směrech nerozuměli. Kdo ví, já nevím, já ho osobně neznám, ale z dálky ho pozoruju 40 let a je, možná 45. A jsem rád, že prostě naše muzika splodila něco tak osobitého jako jeho. No než sa k němu dostaneme, já ještě k tomu Honzovi, takže odobril nám to, co jsme tu o něm. O do dokonce, dokonce tak jako meziřádky, on je takový náznakový meziřádky, je, jako konstatoval, že, je, že jsme ho že jsme, tak. To tak neřekl úplně těmi slovy, ale znamenalo toto, že jsme ho pochválili možná až trošku moc, že prostě <laughs> mnoho věcí na světě je mnohem složitější, než by se zdálo, ale že samozřejmě velmi vděčný za tohle. Tak to je krásne, podobne ako aj Soňa Horňáková, ktorá na nás reagovala, ale až po relácii, tak možnosť náť niekedy v budúcnosti ich obidvoch budeme mať možnosť aspoň na chvíľočku mať na linke, dnes to bude teda Vlasta Třešňák, vybral si muziku, úvodná, čo o nej? Co o něj? Vastr Třešňák natočil první desku z písníček, který sloužil ještě tady u nás, ale vydalí až po své emigraci do Švédska v nakladatelství velmi osvíceného producenta Jiřího Palase, v nakladatelství Šafrán. A ta deska se jmenovala Zemním řeč. Mimo jiné, to bylo jedno z mnoha, mnoha dělnických profesí Vastr Třešňáka, když nesměl dělat nic jiného, tak chodil pod jí uveci a nosil tu tyčku a držel to tam a někdo podle toho zapisoval nějaká čísla a znáš tu profesi. Ano. Já občas je vidět ještě i dneska. E, nevím, k čemu přesně slouží, ale je to úplně fuk. E, ta deska byla naprosto průlomová, legendární do dneška, nepřekonaná, proto jsem z ní vybral dneska více písniček, ale ta úplně první se na ní nedostala. E, z prostorových důvodů, tehdy měla deska 40 minut a víc ani v takže, takže Nějaký, nějaký písničky se tam nedostali a dostali se potom až na reedici CDčkovou, dvojCDčkou. Takže, takže začneme tou jakoby uh, písničkou ze Zeměměřiče, ani aniž by na něm původně byla. sedieť nad skladbami Vlastimila Třešňáka, ako už bolo naznačené 26. apríla. To bolo o 75. výročí narodenia. Stalo sa v Prahe. Čo tomu predchádzalo? On mal možnosť o tom niečo aj porozprávať v takom dokumente nazvanom Vlasta Třešňák uprostřed biehu a o svojom príchode na tento svet povedal aj nasledovné. Ja som, píšu to ve si prečo to teda neříc inohlas, ja som zakázaný potrat. Já... Já jsem dítě páru, který se náhodně potkal. Otec byl na vojně, matka byla někde na vesnici s chodou okolností, také na té zábavě, kde byl můj otec sobě vojín. A počali mě někde na mezi, jak to píšu. A v roce 50, když teda moje mama byla gravidní se mnou, byly zakázané potraty, protože po válce bylo málo dětí. Pochopitelný kdo, tak jsem, já jsem zakázaný potrat, já nejsem sploděn z lásky nebo z plánovaného rodičovství. Tak jsem tady a z rodiče znám a víme o sobě, to je ta vše. Vychovalné jsem byl otcovýma rodičema, to znamená babičko, dědečka. Karolíně Praze. Mně předhazovali teda spolužáci na základní škole ten fakt, je, a už nějak mi říkají, smrt, smrt, smrt, smrt, jo. Já jsem měl přes držku. Oni všichni měli rodiče, nebo většina někdyby roz, z rozvedených manželství. Tak jsem se tam nějak vyboksloval, jo. Mě to vůbec nevadilo, že nemám tátu, mámu. Ale on sa s maminou potom neskôr aj stretol a bolo to stretnutie tiež trošku netradičné. Po tej zmene som měl Čechák na Moravě turné. Pamatuju si, kde jsem byl hrá v Ostrave. Žádal jsem za a říkal jsem pořád, prosím vás, nikoho ke mně nepouštějte. Za půl hodiny na to někdo čuká a pořád říká: Nějaká paní přišla, nutně s váma musím mluvit. Tak jsem paní teda vzal dovnitř a on říká: Paseřčák, já mám pro vás nějaké fotografie. A ta paní mě ukázala fotografie, jakého si děťátka nebo na, na dečce leží, pasekoníčky se říká, pak někoho kočárku. A víkám. Kdo to je? Já jsem mu unavený. A ta paní mi říká, To jste vy. Aj kám, vy? A ta pani pustila sa, že ja som tvoje máma. jsem som seckol se, se svojím mám. Sú veci, ktoré náš život výrazne poznačia a môže byť, že aj toto bol dôvod, prečo vlasta Třešňák toľko pesničiek o láske neponúkol. Petře, môže to byť následok týchto prvopočiatkov? Ale určitě může, e, ale já bych tam možná hledal jinou souvislost, už jsem to trošku naznačil, když jsem bohužel takovéto neoblíbené slovo pro e, On to tam sám v tom monologu říkal, že teda vyrostal v Pražském Karlíně, to byla dělnická čtvrť u, u prarodičů. A e, mám za to, že e, ta čtvrť se mu vepsala do povahy i do té tvorby naprosto nesmazatelně a neupakovatelně. Něčemu takovému se říká městský folklor. To je samozřejmě pro něj trošku, trošku ne nepřesné označení, ale je to prostě něco, co má půl z místa, kde to vzniklo. Jinde by to vzniknout asi nemohlo. A to, že prostě Třešňák vyrůstal v divokým karině, to tehdy nebyl, ta čtvrť nebyla co, co je teď, jako plný developerských nesmyslů, ošklevejch, skobetonovejch pitomostí. To byla chudinská čtvrť, kde byla velká, velký procent Romského etnika, kde bylo fakt, jak sám říká, taky prostě lidi, děti z rozvácených rodin, se nezapotujících po světě. Taková divočina. Je to určitě jiné stávit útla léta svého života v Karlině té době, to znamená, řekněme, na těch celomu 50. 60. let a nebo na Vinohradech. Ve stejné době, protože tam to byla furt noblesní čtvrť, která byla osazena noblesníma lidma z noblesních poměrů a tudíž, tudíž celý ten charakter toho Budorysu byl úplně jiný. A ten Vásta myslím si, dokonale promítl, podstatu toho svého domicilu, toho svého původního, odkud vzešel, jako když někdo je prostě z Bretaně a pustí se do, do skládání nějakých originálních písniček, tak samo mu tam, ať už je to Alan Stivel, ať už je to Michel Toner, nebo kohokoliv bych jmenoval absolutně rozmanitý muzikanti, tak se mu tam promítne nějaká tradice, ať už hudební, ať už kulturní. Michel Toner třeba, když jsem mu jmenoval ten napad úplně přesně, když jsem si znova teď po pouštěl třičnákové desky. Toner je takový Hudebník, který má poměrně hluboký, chraplavý hlas, takhle nějak si představíme toho námocníka, co v San Malo vylezl z lodě, jde do první krčmy, proleje hrdlem puliterumu, sebere tam první holku, která bude ochotná a na bude mít a, a tímhle způsobem tráví život a promítá to i do těch písniček, neže by byly o tom, že se holku na krhu má, ale o tom, že ten život je tvrdej. A to já myslím, že je úplně to nejzásadnější sdělení Třešňákových písniček. Život se s váma nemazí. Takže keby som ti zavrel oči a iba půštěl muziku, rozpoznal by si štýl vlastu Třešňáka. A tak to určitě z mnoha důvodů. Jedna věc je, že on v tom prvním období své tvorby a to nakonec bude slyšet v části dnešních e, ukázek nebo písniček, e, on nesázel moc na nějakou velkou melodickou kreativu. Taky měl e, vyznačoval se jednou věcí, myslím, že to byl v té době jediný písničká, e, kromě Karla Zicha, který byl ve Spirituál kvintetu a potom Solově, který používá 12 stronů kytaru. To bylo prostě nějaká dosti atypické. Někdo jiný Pokud vím, to tady nedělal. Potom Merta, potom v pozdějších letech, ale taky jenom nahodile. A, a on ty melodie, když to posloucháš, tak on je skládá jako, jako e, takový starodávný folkový rap. Je to, je to vlastně je z, deklamace určitá. E, teď to bylo slyšet v té první písničce, že tam vlastně nejde o tu melodii. Jde o ty slova, aby důležitě a pádně do, dopadly na to ucho a s tím důrazem, se kterým mají a vlastně ta melodie je sekundární. Potom zvláštním způsobem se potom v pozdějších letech, zejména teda e, po návratu z emigrace e, a k tomu se ještě dostaneme, e, trošku přehonačil i žánrově a nabral jazzový muzikanty, bluzový muzikanty, cikánský muzikanty, všechno možné. A i ta muzika začala být jakoby více muzikální. Ale to první období, kterýmu já na třišňáka, e, nedám nikdy dopustit, to bylo takovýhle. A to bylo vlastně, na mě to působí jako, jako dneska se dělá ta slam poetry. Taková ta pouliční poezie, že prostě na tebe vyskočí od někud nějaký teenager nebo dvacátník vysokoškolák a teď nás na, na tebe začne chrlit Nějaký slet svých obrazů, pocitů, trošku jako býtnici e, svého času. Tak tenhle ten dojem na mě, mě samozřejmě dělal vždycky slyšňák, protože jsem strašně cítil, jak potřebuje já to svoje sdělit a vlastně sekundární, jestli jsou si ty melodie podobný nebo ne. A dokonce i rytmicky, když bych to měl sledovat opravdu jako pečlivě, jako pan učitel někde s tuškou ve škole, a teď psal ty takty, jestli je dodržuje nebo nedodržuje. No samozřejmě, že je nedodržuje. Když nepotřebuje, jo, když potřebuje, aby to mělo přesah, aby to mělo eh, důraz, to sdělení, no tak se vykašel na celou, celou eh, hudební nauku a, a, a dělá. Trošku mi to připomíná žánr Tolkien Blues, eh, což, je něco, což je něco, co eh, zná černošská hudba americká do jistý míry i káter hudba, je, že vlastně je to takový předchůdce repu. Vlastně reklamuješ něco, do toho e, provozuješ jakýsi hudební doprovod e, a je celkový dojem je to podstatné. Musíš vyvolat posluchači zájem o tvoje slova a musíš to udělat tak, aby ti to věřili a to si myslím, že Třešiákovi se vždycky dalo. Ty si mi vlastne zrušil aj otázku, že som neznalý poslucháč, dostanem do ruky ten album, zemnemne rieč, tak na čo sa mám pripraviť, to za prvé a za druhé, aby som vydržal do konca, na čo sa mám sústrediť, aby ma neodradili, povedzme, prvé nahrávky. Soustředce na slova. Na slova a, a způsob, jakým jsou, jakým jsou deklamována nebo zpívána. To je u Třešňáka Klíčové. Není náhodou, že kromě písničkářství je také spisovatelem, a to mimořádným. Když vezmu jeho knížku, to nejdůležitější o panu Moricovi, nebo, nebo Román Klíče pod rožkou, to jsou mimořádná díla, která opět nenapsal žádný kavárenský intelektuál. To napsal prostě člověk, který prožíval svůj život vždycky podle podmínek, ve kterých uh, se ocitl uh, s, a, a vlastně nesromáždě obrovskou zkušenost. A to je na, na romanopistectví také velmi důležitý. Člověk, soustřed se, prosím, na slova a, a důrazy jimiž jsou vyslovována. Tak se pojďme soustředit na druhou nahrávku. Ta má názov Karlín. Karlín, e, klíčové místo už jsme ho tady jmenovali. E, tohle byla možná dokonce úplně první písnička, kterou jsem od někdy sešel. V těch 70. letech e, ty nahrávky byly velmi nekvalitní, kolovaly na různých páskách značky MGTON nebo BASF. Tá, když si se, sehnal BASF, Německý, mm. tak to si byl velký hrdina, toho pokud moc nebylo. Takže většinou si sničil ten magnet, magnetovancívkovej těma mgetonama, kteří je strašidelný a pouštěli barvu a níčili hlavě a, a ta, ta muzika je, z nich v podstatě jakoby mizela průběžně. Jo. Mm. Ale patřilo to ke své době, ke svému koloritu i k tomu slyšenákovi. A ta, ten Karlín, ještě tam jedna taková, pra, taková písnička za chvíličku, ji budeme slyšet Madame Praha, to je podobný, to je takový krédo, takové vyznání je, tomu místu, ze kterého, ze kterého trošená pochází a je, který básnicky je, popisuje. A není to básnění lirické, to tedy věru ne, je, poslouchejme. České číslo lotínky V pátek prodloužená a nedopatek za plyn Bože, takhle člověk schnie už je cítit niekde uniká Karli Nedělník, chvilka poezie, Karlín, nedělník, černá kronika. Je cítit, někde uniká, Karlín, nedělník, chvilka poezie, Karlín, nedělník. Sadíme teda nad muzikou, pesničkami vlastu Třešňáka, rebela svoje doby a mě ti Petře opět napadá otázka, či by nám disident tej bývalej doby e, nějakým způsobem rozumel nám disidentom této doby? Myslím, že jo. Budeme poslouchat v druhé části pořehlu jednu písničku, kterou bychom my dva, ty a já, určitě podepsali taky, kdybychom to dokázali napsat tak přesně, která vyjadřuje postoj e, autora, tedy vlastně Mlášti Šňáká, k tomu e, současnému světu. E, on samozřejmě logicky afinuje ke svému prostředí, vzešel z prostředí českého folku 70. let, byl členem v Družení Šafrán s Dášou Vonkovou, Vladimírem Mertou Jardou, Hudkou a a Petra Ludkou pak se tam objevil Pepanos, objevil se tam, je, se tam další, další muzikanti, je, ale ten Sřešňák byl je, jako tam to združení Šafrán, který mimochodem měl taky na svědomí ten, ten už zmíněný Palas, Jiří pás hrával na Baračínské rytě na malé straně v Praze, měl ne neobyčejnou eh, vlastnost, že každý ten muzikant, každý ten autor, ne, umělec byl úplně nějinej. Merta byl zateškanej, poetický, intelektuál, Jarda byl inzitní, Eh, hrající od lidových písní ze sušových sbírek po svoje takové velmi neumětelské ale vlastně zábavné satirické písničky Petra Lutka eh, to, to už byl čistý naivismus ale jako samozřejmě záměrný a velmi půvabný Dáša byla je, byla uh, umělkyně spadla z Marzu. To, to bylo něco naprosto nikdy nevídaného a nesvítaného ani předtím, ani potom. Čili jako ti hledé se nebyly zaměnitelní. A ten, třišeně, jak tam zastupoval tuhletu, ten urban folk, jak, jak jsem tomu říkal, je, ten, ten městský prvek toho, toho živého života, toho živého, ze kterého teče krev. Z hudky ani z mrtvy s proměnutím, teď to je nemyslím, ty lidi, myslím tu tvorbu. Vlastně ta krev nikdy netekla. Uh, to bylo na jedné straně, to byla sterilizace tím směrem, na druhé straně afinita nějakým jiným směrem, ale Střešňák si cítil, že, že to je opravdový. Jo. A že to je, že to je jako, trošku jako Vadimír Vysocký, ale úplně jiného typu, bych to měl srovnat s někým zahraničí. Je, a jako proto byl, proto byl uvěřitelný, proto byl, proto byl cenej a tenhle tenhleten, tenhleten e, vlastnost si odnesl vlastně až do pozdních let, i když, jak už jsem říkal dneska hraje, nebo hrával, a nahrává muziku trošku jinou, jinak e, jiným způsobem, tak ten základní grunt toho e, elementárního patření někam e, tam zůstává. A to je, to je strašně dobře. Já, já, já, já bych se s ním strašně rád někdy setkal, asi se mi to nepovede z důvodu, že by to odmít. Ne, protože by to nešlo technicky, ale uh -huh. já, já bych se s ním strašně rád zanadával na dnešní poměry. Já si myslím, že on musí vzhledem k tomu, co o něm vím, co jsem si od něj naposlouchal, být velmi kritický k tomu, v čem žije a k těm svinstvům, které nás obkopují, A nemůže, být slepí ani k těm, ktorí nás oplopujú dneska. Takže možná bychom se divili, jak moc sme se rozmiňali. Víš čo, ty si mi aj nahral trošku, lebo v tom spomínanom dokumente Českej televízie. Tam odzňala jeho komentár, že ako vidí súčasný stav spoločnosti v Českej republike, Ale myslím si, že ono sa to dá v pohode aj o Slovensku takýmto spôsobom povedať. Len sa nezlakní toho zvuku, ktorý tam bude. Súčasný stav v Českej spoločnosti ja si myslím, že to je... To asi, asi takhle bych to teda řekl. No, on tam Preistotu pustil motorovou pílu. <laughs> To pustil von, nebo ty ten? Nie, to bola jeho motorová píla, ktorú zámerne pustil, aby mohol komentovať súčasný stav. Naprosto geniálne. Pred 25 ro rokmi približne to bolo točené, no. Mm. Oceňu, to som neznal, to oceňujem a myslím, že to svedčí uh, o nadhodu o kremu som mluvil, ako, že proste ako, je to tak veľmi. ja som zámerne položil tú otázku, že či by nám rozumelo, lebo stávalo sa, že niektorí, ktorí si za toho režimu spred novembra 89 svojej vytrpeli, na nás pozerali a krútili hlavou, že čo vy chcete, čo vy tu vystrájate, a, a, a robíte problémy, keď ten svet je už teraz iný. Ivan Hoffman, pesničkár, ten istý čas, mal som pocit, že tiež sa na nás pozeral trošku tak s údivom, ale súčasnosť hovorí o tom, že asi nás už pochopil. Ivan je úplne specifický prípad. Ja ho znám v podstate hnedka po tom 90. roce, brzy po tom 90. roce sme sa setkali. On byl někdy kolem roku 94 nebo tak. Já byl ředitelem rádia Alfa, tehdy v Praze fungujícího a já jsem byl ředitelem na kadrotosti a přišel jsem mu nabídnout zájemně výhodnou nabídku, že si budeme promovat svoje aktivity, já na knižkách, v rádio on ve svém rádiu, na knižky a tak. A musím říct, že já jsem ho znal jenom z těch náměstí a z těch, těch slúbili jsme si lásku a verím, že se to dá a tak dále. A tak jsem měl trošku předsudek, jak jsem si říkal, tam bude nějaký Havlovský hypík, který se na mě bude vytahovat. Ne, ne, ne, ne. Už tehdy, v tom 90. řekněme třetím, roce, tam seděl strašlivě příjemný a velice skromný člověk. Možná trošku naivní, možná věřil víc, než, než uh, musel, ale uh, já jsem, já jsem já absolutně vsažil na, na jeho upřímnost a uh, ten, ten uh, ta sázka se mi nikdy uh, nesklamala. Já ho sleduju od té doby celá ta léta nakonec uh, jsme mu dali před nějakými dvěma lety o třemi lety také kramérovou cenu za nezávislou žurnalistiku, protože on jak uh, stále více a více pronikal do věcí kolem nás, uh, jak z, tého, z toho hodu zahraničně politického, tak domácí díl, politiky, tak uh, střízlivě, abych tak řekl, z některých možná jako unáhených nebo možná i třeba jako naivních představ. Tam, tam to bylo určitě o tom, že on strašně moc věřil na ten převrat. Na, na to, že, že veřejnost proti násilí a že teď bude dobře a že Havel je záruka a tohle. Já jsem mu to všechno. To byl, to byl možná jediný člověk z celý ty strašliví kohorty kolem Havla, kterým jsem věřil, že to, co říkám, myslí opravdu vážený. A vždycky, vždy disky to tak bylo. Takže jako v té době jsem jeho písničky neposlouchal. A když jsem Ivanovi teďko, je to, a nevím, masek měsíc dva, jsem poslal mailem záznam jeho koncertu na nějakých vysokoškolských kolejích, který se ke mně dostal úplnou náhodou někde z roku 87 či 8, tak jsem mu napsal hej Ivane, tohle už možná nepoznáváš, viď? No, tak odpověděl nějak pobaveně ve smyslu, no to víš, jako ví, časy se mění. E, jako ten koncert byl strašně upřímnej a pěkný. A já kdybych tam tehdy seděl jako vysokoškolák, tak bych ho žral absolutně i choupama. Ale realita po roce 1989 nám potom postupně dávala všem trošku v nějaké fackej a Ivan to dneska dobře vidí a je to podle mého soudu dneska jeden z nejlepších komentátorů, který na území České a Slovenské republiky existuje. Hmm. No ale realitou je teda hlavná hvězda Vlasta Třešňák a bude realitová i tretí a pesnička v poradí? Tak to je moje taková osobní uh, láska, jmenuje se Finský nůž a mm, jak uslyšíte z toho textou, pochopíte, proč jsem si ve svých, já nevím, 20 nebo kolika letech zamiloval, uh, protože přesně vystěhoval můj postoj ke světu, takový ten otrocený oči udivém, přede mnou nic moc hezkého mě nečeká. To tam slyšíme. Je, co budu dělat? Jako, jak, se, jak se k tomu všemu postavit? Jaká rozhodnutí učinit? Je, myslím, že to je velmi generační píseň naší generace, která dorůstala v těch 70. letech a takže, takže na ní dávám 100%. Thank you. Poň si biřského tygra Bože země není kulotá Není kam dojít Zruž to Chvásta si svato září A anebo podej dôkaz Lháři Začínám Emizerně. Mám než průkaz filmového klubu a v kapce finský nůž a v pokojíku ma půlbou pokulí, a značím si na ně červeně hraniční kameny a nádraží. Oboje, a spoj se se mnou Bože My táhneme do boje S teploměrem pod paží. A v ruce finské nože S teploměrem pod paží. A v ruce finské nože stále trvá. Pokiaľ ide o 70. roky, ktoré si aj pripomíname, tak Vlasta Třešňák vtedy spieval, hral po kluboch, bol členom Združenia Šafrán, ktoré fungovalo tak zhruba 6 rokov a ktorého členmi boli aj spomínaní Jaroslav Hudka, okrem iných pochopiteľne, prípadne Vladimír Merta, Jiří Dedeček, Jan Burian, Dáša Andrtová, Voňková a ďalší a v tom 78. zhruba to prestalo fungovať. Po podpísaní Charty 77 mal zakázané verejné vystupovanie, takže pracoval ako robotník, angažoval sa ako disident, predu všetkým teda v bytovom divadle vlasti Chramostovej. No ale aktivity tie kontrolovala a snažila sa aj likvidovať štátna bezpečnosť v rámci akcie Asanace čo bol kryt názov pre operáciu štátnej bezpečnosti zo záveru 70-tych, začiatku 80 rokov, minulého storočia, cez ktorú teda chceli súdruhovia donútiť tých nepohodlných a signatárov predovšetkým, charty 77, aby odišli z Československa, tak tu bol jeden príslušník štátnej bezpečnosti, uvádzaný pod menom Jozef Kafka, ktorý aj brutálne vypočúval a Vlasta Třešňák si užil svoje, ty páljace zápalky na rukách a napokon ho teda k tej emigraci donútili. Na čo o svojom životě nezabudně je právě toto obdobě? Já třeba nezapomenu na to, co se mi stalo na základní škole, co se mi stalo v pubertě, co se mi stalo v 80. letech po podpisu charty. Tím myslím, ano, myslím toho Estebáka Josefa Kavku. Já mu neodpustím. Já bych to chtěl umět, já mu neodpustím. A nechápu dost dobře počin papeže Karola Vojtily, který byl navstívit v kriminále svého neúspěšného vraha, myslím tím Ali Akču, a tomu, co si jako odpustil. Já nevím, co to je odpustit. Odpustit je zapomenout, nebo odpustit? Já nevím, co to je. Já myslím, že tyhle ty dvě slova si řeči, odpustit či zapomenout. Výsk tomu nemám, nezapomenu. Já osobně Petře, kdyby jsem byl na jeho městě, asi by jsem to cítil rovnako. To se nedá odpustit. Do toho se neumíš vžít, já také ne, protože jsme nic takhle brutálního nezažili. Naštěstí. No. Na Naštěstí, já jsem s těmi stěpáky nějaký zkušenosti zažil, ale nikdy, nikdy mě nemlátili jedno mě zmátili policajti někde na nějakém koncertě, jedno mě zmátili na Demošce v roce 1988 na Václavském náměstí, ale to byly věci, kde člověk už věděl, že jde do nějakého rizika a že ho to může potkat, ale ale na té státní e, jsem toho na naštěstí taky jsem nebyl významný umělec jako, jako ostrofřičník. Já jsem jenom vydával jeden pitomý okresní samizdat, e, který je zajímavý jenom proto, že O tom, o tom vysílala tehdy svobodná Evropa strašní pajány, jaký jsme stateční, že v malém okresním městě bojujeme proti tomu zlému bolševikově. Dneska už se tomu směju a toho člověka, který mě tehdy vysíkal, bych asi ani nepoznal. Ale, ale vůbec tomu postoji, což nějakou nedivím, protože absolvovat e, takovou hrubost, takovou, e, takov, mm, toto je mimo jako moje chápání. Mm. A nejde jenom o tu fyzickou bolest, jde o tu psychickou bolest, kterou, který byl nepochybně vystaven, tak tomu, tomu docela rozumím. Dokonce i té hášce o, o Karlu Vojtilovi, ale já s Janu Pavlovi eh, v celku rozumím, že Jan, Jan Pavlov měl odpouštění, abych tak řekl, no má odpouštění v profesi v mm. pracovních povinnostech. To vás ta nemá a Já, já mám pocit, že on si nikdy neuvědomoval, že by měl nějaké pracovní povinnosti. Prostě on dělal to, co uměl a dělal to velmi dobře. A pán zaplat to ještě stále dělá. No vzpomínal jsem tam teda i ten komplikovanější vzťah s maminou, ako sa stretli, to jsme si vypočuli. Ženy v životě vlastu Třešňáka, on to komentoval aj spôsobom, čo se týká súkromí že má čtyři děti s tromi ženami. Takou výraznějšou cérou je Halka Třešňáková, která se stala a dá sa povedať, že osobnosťou alternatívnej divadelnej a filmovej scény, ale keď už rozprával o dvoch dôležitých ženách svojho života, tak vyslovil aj toto. Tak ženský v mým živote, to je takový téma pro mňa osobní, a ja sa tomu vyhybám, jak ve svých knihách, písničkách i obrazech. A ja bych teď dal výjimku a zmínil, kde že ženský v mém živote dve božiny nemcové, a síce Vlastou Chramostovou a Olgu Havlovou. S Vlastou Chramostovou jsme dělali společně divadlo, spousta mnohých jiných akcí a ten tak byl ještě krásný tým, že Vlasta Chramostová mě chtěla adoptovat zrovna tak, jako já jsem chtěl ji adoptovat jako mámu, ale tuším národní výbor nám to tehdy, myslím, za bolšovíka nepovolil. Dneska už se do toho neženem. Olga Vlová, druhá božena Němcová, ne v životě. Stouna zase pojila takzvaná v uvozovkách redakční práce v, v periodiku Brak. A jestli mě něco v emigraci chybělo, tak vůbec ne Český národ, ale pár jedinců a mezi nimi tyto dvě ženy. No, boženy Němcové, podle vlastu Třešňáka. Já jsem Olgu Havlovou neznal osobně, takže k tomu nemůžu vůbec nic říct a nechci. E, paní Mostovou jsem velmi dobře znal, je, a jeho manžela Stanislava Milotu, to byla strašně zvláštní dvojice velmi pevných, a překl bych až zkáho pevných lidí, který si stáli vždycky za svým a drželi, drželi, je, drželi je, ten, ten svůj v úlozovkách s proměnutím prapor je, hodně vysoko, a ještě navíc tam Stanislav Melta s tím, já jsem seděl v radě pro a vzní vzním silaň to byl člověk víceméně dost nehumornej kameraman, výborný, slavný kameraman, který zachycoval okupaci v 68. v Praze, v pražských uvěcích je, a dělal z toho dokumentární záběry. Je, a vlastně kromostová slavná herečka už od konce 50. let. Je, každý si asi vybaví ze spalovače mrtval, kde hrála vedle, vedle rudu v jeho manželku. Je, velmi, velmi, silná kráce herecka. Je, ona byla osoba s obrovským smyslem pro humor, s obrovskou tolerancí a obrovským nedostatkem předsudků. Jak já si pamatuju, protože moje paní je shodou okolnosti divadelní režisérka a dělala v Národním divadle a potkávali jsme se s paní Kramostovou na všech takových těch divadelních akcích ve premiérách a podobně a tak jsme tam něco požvanili a to byla velmi okouzující bytost. Takže já úplně rozumím tomu Slišňákovou postoji, hmm. že, že k ní měl tuhletu afinitu. To byla vzácná bytost už z toho důvodu, že navzdory, že přicházela teda jako Těch, těch zlomů v jejím životě bylo několik, že nejdříve to byla taková ta vlastně ta generace Jirzyny Šhorcový a Jirzyny Jiráskový a těch hereček který prostě se začaly profilovat v těch padesátých letech na těch, na těch uh, tehdejších tendenčních filmech, tím nechci říct že ona byla tendenční herečka ale prostě začínala jako ve své době pak v 60. letech zažila celkem pěkný, zajímavý vzestup a pak jí zakázala pochopitelně mm. z logických důvodů a ona dělala nějaké to, nějaké to domovské divadlo s Pavlem téma a s tou nějakýma dalšíma a Terezou Boučkou což byla dcera nebo je dcera Pavla Kvouta já jsem na tom představení nebyl, takže ho nechci hodnotit údajně bylo moc pěkný ale bylo samozřejmě limitovaný tím domácím prostředím, ale já bych řekl spíš domáckým, protože na mě paní Chramostová vždycky působila dojmem ženy, která, mě, která tě zahrne prostě svým zájmem a svým pochopením a svojí laskaostí. A to je velmi zácný. No, ona dostala vlastně november 89 k narodění nám, nebo se narodila 17. novembra. Takže to bol pre ňu a zostal pre ňu výnimočný deň, ale keď si vlastu chramostovu vybavím ja, tak predovšetkým vďaka filmu Bílá pani, kde hrala manželku Vlastimila Brodského, ktorý stále provokoval. A on, ona ho tam prosila, prosím ťa, už si nechaj tú pravdu pre seba. Už to nikomu nehovor. Áno, to, to bol momentové. No, no, no, no. to, to, to je tiež úloha, ktorú zvládla bravúrňa, a toto pre mňa zostane v jej prípade ako postava číslo 1 aj keď určite stvárnila aj výraznejšie a hodnotnejšie postavičky ale v tomto prípade u mňa to teda vyhrala no a dožila sa krásnych 92 rokov už je to pomaly 6 čo medzi nami nie je táto herecká legenda ale dnes je to o Vlastovi Trešňákovi a ešte stále sme pri albume Zemnemneřič a zostaneme aj vďaka poézii Máme tady ještě dvě písničky z toho a obě dvě jsou zase erbovní. Já jsem tam zařadil tu poezii, protože. Ne, už jsem to tady říkal, pro mě je především básník. E, netypický, e, netradiční, ne, nesentimentální, ale strašlivě poctivý. E, Čili tady, tady si samozřejmě trošku z té poezie utahuje a má to, má to takový jako, chce ironický náznaky, ale písnička sama o sobě patří určitě k jeho je, nejlepším, takže si ji pojďme dát. Poezie znám, to byla od jakřiva na pavlači pane, ja jí znám vím, jak žije vím, jak žije a to mi stačí vyfena z periférie chraň Bůh, že bych lhá a vy říkáte poezie nechápu vás, pane Bože, co tam měla chlapú frajerú s tetovaným Předloktím jednou Přišla s tím Po druhý s tím Dúra sama neví Co by chtěla Neví, co bych chtěla tak co mi dluží v prachu To bylo jednou pětku Po druhý půra, A těch díkú, pane Těch díků prije do týdne vrátí, víc krátce mě neviděla pane, a byli do rána, pro Kristova nebepané, když neby za co, prodala vytek, když našel nábytek pro pána já ja na sebe, pane prodala sebe. Proto to ho ní od k pěti, pak si jednoho z nich vzala. U třetího skancu a děti měla zimy. Každý z nich žilo jako kotě. Banda u smrkanců, banda u smrkanců. Do dvou let, do dvou let byla vdova, Souhotě A zbylí syrotci Slova si roci A dluhy Slova Pane, já ji znám Vím, jak žije Už jako dítě jsem ji znala A vy říkáte poezie Pokaděný plyny se jí pra. To byly těžký doby, těžký doby, rozmazená coura, co dneska postaví, co zítra zvourá, sama neví co vy, neví co vy, neví co vy. Opäť ďalší kúsok zo strany Vlastu Trešňáka za nami a keď som to tak prejebežne počúval ešte pred reláciou, keď si mi pesničky poposielal, tak opäť som sa dostal do stavu, že počúvam pesničkára, ktorému jeho slovník aj celkom verím, lebo sú takí, ktorí sa svojho času hrali na tých aj buričov, alebo romantikov, keď kopírovali piesne, prípadne, prípadne Honzu Nedvieda dnes už spomínaného, lebo sa im to páčilo. A potom boli aj pesničkári, ktorí boli zámerne vulgárni, ale moc im to nepasovalo. Tu slova typu Coura, alebo pokadený plíny. Mám pocit, že toto je slovník, ktorý interpretovi nemám problém uveriť. To je ten, Karl Lidne to je to rodiště, to ta kolípka. odkud vychází tvoje osobnost, odkud... odkud jo, jako kdy, já vždycky mě fascinuje, když přijedu na Slovensko a teď mě tam někdo seznamuje s nějakými novými lidmi, které neznám. E, a do pěti minut se dozvím, kdo z nich je ze Spiše, kdo z nich je e, z, z Prešova, kdo z nich je e, z nových zámkou, kdo z nich je nevím, odkud... E, a jak, jak už na to Slovensko jezdím 100 let, tak jsem pochopil za ta léta, že to je strašně důležité, protože oni se tím hásí, nebo vy se tím hásíte k něčemu, co vás vlastně definuje. Máte to mnohem silnější, než mají Češi. E, jako, jako to, že já nejsem z Prahy, ví málo kdo, není to důležitý, nemá to pro nikoho žádný význam, jenom pro mě, protože já jsem prožil svoje dětství a mládí ve východních Čechách, v železných hrách. na Vysočině, prostě v místech, které jsou překrásní a které ve mně vybudovali nějaký hodnotový systém, ale já nemám potřebu to sdělovat a nikdo mě ne nemá potřebu se mě na to ptát. Toho, co se ptát, nemusíš, ten ti to říká na plný koule. Hmm. No, ale teda prošel jsi všeličím, bol a zostáva pre nás ako pesničkár to na prvom mieste, ale známy je aj ako spisovateľ, výtvarník, fotograf, bolo tam aj to divadlo, mám pocit, že aj nejaká réžia. Je to aj takéto poradia, alebo by si vedel poprehadzovať ešte tie profesie? No tak ako u mne nikdy nebude profesie, ze mne nebo či ja Tie som ja, ani som... nespomínal preto. <laughs> nebo hasiče taky jednodobu. <laughs> e, e, vzpomněl jsem si teď na jednu písničku krevů. Přiznám se, jsem nedohledal. Je to moje chyba. Mm. Vždyť nebyl jsem schopený dohledat na žádným existujícím nosiči, e, ale pamatuju si ji zmádí, protože tehdy se stavilo v začátkem 70. let v Praze metro. A Dělá se kolem toho strašná propaganda a dokonce vznikl celovečerní film, který se jmenoval Lidé z metra. A bylo to o tom pracovním hrdinství a o tom, jak ty soudruzy to všechno mají perfektně zvládnutý a jak stachanovujou a prostě jdou do těch směn a tak no typická propagandistická královina no a vlastně třešňák v reakci na to napsal píseň, která se právě jmenovala takého jde z metra a byla to odvrácená tvář ty strašlivý trny a nebylo tam nic zde dehonestujícího ale já myslím, že ten třešňák rozuměl povaze, rozuměl myšlení dělníka, člověka, který pracuje rukama, který, který to má hodně těžký v životě. A proto je možná tak věrohodný. Takže jako z toho, co ty se jmenoval, samozřejmě na prvním místě je nepochybně pro většinu lidí ten písničkář, pro část lidí ten spisovatel ten divadelní výlet byl jenom jeden u Chramostové, kde psal muziku k nějakému Shakespeareovi tuším, a jednu hru napsal vlastní. Já nikdy jsem ji nevedl, neviděl, takže neumím posoudit, ale asi to nebylo úplně to dominantní, co ho v životě zajímalo. A myslím, že mnohem zajímavější je, a u toho bych se jenom kratičce zastavil jeho výtvarný dílo, který, když se na to podíváš, má na svých stránkách, má galerii mimochodem, a stojí za to ji vidět. Ano. To je taková úžasná inventura bizarností. <laughs> takového jedovatého <laughs> trošku vtipu je, jako e, fakt, to jsem jako nemůžeš vyprávět výtarný díl, jako nemůžeš vyprávit muziku. Jasné, Já, ještě bych jsem tady... to nerozoberal, to, to... to ještě, a okay. jak zastavím, jak můžem, ještě to ano. nerozoberám. Doberaj, na to vytvarno, ještě si posvětíme, lebo mám i komentár Neba. k tomu. Tak bych som radšej v této chvíli urobil definitivu, čo se týká albumu Země měřič, lebo máme ještě jednu pesničku z tohto titulu. A je dost dlouhá. A je dost dlouhá, tak bychom ji mohli teraz uvěst. No určitě ano, já myslím, že to je úplně erbovní písnička vlastně což nějaká jmenuje se Madame Praha a k tomu není co dodat, ať si to každý poslechne. Mm-hmm. <laughs> Pročí na jeviště Schováš už A nezabiješ. Možná snad A možná příště Venku se stmívá A ona zpívá Hlasem vraha Celá se rozáří Padneš jí k nohám Něco tě studí na tváři Něžná zlá, že ptáš v tom ná, Něžná, něžná zlá. Podívejte na něj, na hajzla, podívejte na něj na vizeru, křičí od kopretě a hned se rozbrečí. Jako malá holka bere ti pod pažín nic to patří k jejímu číslu. A šluz, zavři ten krám a stáhni roletu kolem hlavního nádraží si tě vede k puftu. A tam jako vyviněš ke mrá o korunu. A když ji dáváš, tak to se stráhá. Seš svině, řekne seš svině. Přečísne si vlásky, táhne tě do průchodu a tam jen tak na stojáka užiješ trochu, užiješ trošku. její lásky, její lásky, lásky, lásky. se zasmějí? A kdo? Kdo se Tak je možné, že tu ještě nějaký úsme bude, my sa půjdeme teraz na tu třešňáka ako na prvá knížka, No, on mal v tom trošku aj neporiadok, preto bude hovoriť o dvoch prvých knižkách. První mi vyšla knížka v exilovým nakladatelství Index, tam sa propašovali do Kulína Andrím, to som byl ešte v Československu, v Usákovém Československu. Sa propašovali nejakým spôsobom moje rukopisy, strojopisy a vyšla knížka a ja sa mi prvne videl na výslechu USEB. Takhle na mňa ten e, istý e, vyšetřovatel Kavka Jozef položil přede mě, a říkal: A jak se dostala do západního Německa předloha pro vaši knížku? A já jsem viděl první v životě svou knížku a on odešel, což byl takový manévr. Jo? A já jsem se na ní příšerně chtěl šáhnout. A říkal jsem si: Otisky prstů, komisař Meglet, Agata, Kristi. A tak jsem se na ní jenom takhle díval. Tak eh, rok 78. To bola první oficiálna knižka v Excelove na index. Ano, to bola tá prvá, na ktorú si ešte nedovolil siahnuť, ale potom neskôr došlo aj na samý zdat. První oficiální vydání mi knížky. Ja ho držím v ruce, to je rok e, zhruba 78 a za to všechno môže Ludvík Vaculík, ale řečeno jeho Edice Petlice, sami zdatové vydání mý prvotiny. Nevím, kdo to přepisoval. Pamatuju si, že vazbu téhleté knížky strojopisové, jo? Není to prováděli v Městské knihovně Praze a já jsem dělal obálku. Prvá teda část této relácie, Petře, to byl Vlasta Třešňák, pesničkár, tu druhu, pověc jako polovičke po už, tu otvoríme a presuneme to do polohy Vlasta Třešňák Spisovatel. Tvoj pohľad na něho, ak ho máš, po tejto stránke dostatečně naštudovaný by bol aký? Nečetl jsem zdaleka všechny jeho knížky, to musím přiznát. Z mnoha důvodů jednak ten je takový ten hlavní důvod, je bizarný, ale kdo tím prošel, tak mi porozumí. Já jsem velkou část toho polistopadového období dělal šefa různých nakladatelství a já jsem e, více než deset let měl strašný odpor ke knihám. To je takový ten, ten fach idiotismus, znáš to prostě jako, jako, když dnes a denně neustále jenom čteš, čteš, čteš, čte, bereš do, do ruky do rukopisy, rozhoduješ vojí vydání, vojí grafický, vojí a teda, a teda, jako když někdo prostě třeba sbírá cukrovou třtinu, tak asi taky nenávidí cukrovou třtinu. Já jsem strašně nenáviděl a nebyl jsem schopen vzít do ruky jinou knihu, než ty, co jsem musel brát jako nakladatel. Já vím, že to je idiocie že je to nesmysl Co, ale je to tak. A takhle mi utekla spousta třišňákových knížek, který jsem nečet, ale to, co jsem čet, tak ze mě, na mě působí dojmem podobně autentickým, jako ta muzika nebo ty písničky. Já jsem někde čet v nějakém Hodnocení, že ho srovnávali s hrabalem a s bytníkama. Já si myslím, že to není úplně marný srovnání, i když u toho hrabala je mnohem více sterilizace než u Třešňáka. mu to nějak víc věřím. Já u těch býtníků to samozřejmě je absolutně poctivý srovnání, protože oni víceméně popisovali hlavně to, co zažili, nebo co patřilo k jejich světu, k jejich hodnotovým registrům. A tenhle pocit jsem měl i u jeho knížek, které jsem četl. Takže jako pro mě je to nepochybně, jako, jako velmi významný e literární autor, té poslední štvrtiny 20. století v České republice. No, on keď si sadol za stroj, tak sa stal známym aj tým spôsobom, že písal hlavne hrubé knihy. Ale prečo tomu tak bolo? To nám vysvetli v tom následujúcom úriuku. Ty tlustý knižky, no, mne to niekto vyčítal, niekto to chválí. Ja sem první knižku, ktorá byla tak tlustá, ne, ukazuješ, psal na počítači na laptopu ze second handu, který v Michově, a ten počítač měl vadu, nečísloval stránky. Tak jsem psal, psal, psal, psal, až jsem disketu odevzdal na klateli, v tom případě Viktoru Stoilovovi. a ten mi s hrůzou řekl, že to je 600 stránek, ale ten můj počítač z, z bazaru to neukazoval. Tak jsem asi tři stránky vyškrtal. Proto jsem psal tak dlusé knihy byly gayci. <laughs> takže on písal, písal keďže mu to čísloval ten jeho počítač tak ani nevedel, že napísal 600 stránok e, Předpokladám, že to se týká knižky klíče pro drahoškovu to je opravdu veľmi tlustá kniha e, ale není jediná samozrejme ta, ta druhá krajovú okres sem už mluvil, to nejdúježdíši o panu Maricovi e, ta je podstatne tenčí a taková hodne sevřená taková e, hodne je, skoro bych říkáš intimní je, nevím prostě jako já, já strašně nerad hodnotím je, hodnotím umělecký dílo slovama, protože to nikdy úplně dokonale nevystihneš je, každému bych doporučil si to přečíst, to je nejlepší Ano, ale vydržíš čítat šestostránkovou knížku Když za to stojí, tak určite. No, to bola otázka, že prečo jeho knižky sú teda také takzvané tlsté alebo hrubé, ale čo by si ty dal za verziu na otázku, odpovedť teda, že prečo tie knížky nemajú obrázky? No, uf, no to mě vůbec nenapadlo, jako... Lebo obrázky. on tam nemá vraj obrázky v tých knížkách. Tak jako je tam vždycky titulní strana, která často vychází z nějakého výtorného motivu, třeba i jeho vlastního, ale e, ty obrázky, ty ústrace, to patří do dětské literatury pro Boha. Dobré. Obrázky, pamatuju si, promiň, pamatuju si jednoho z který v některých svých knihách, asi ve dvou v grotesce a ve snídaní šampionů, mm. měl vlastní ilustrace, to byl Kurt Vonnegut. Mm. A ty ilustrace byly samozřejmě velice zábavný. Například, když tam popisal víc slova Bobr, Takže tam nakreslil vlastně ručně Bobra jako zíze a tam pod to napsal, takhle vypadá Bobr, který je vidět v americké přírodě. A pod tím nakreslil toho druhého Bobra a pod to napsal, takhle vypadal Bobr, o kterým se neustále Alex von Egult. Jo, asi takhle, v smyslu, jo? Halo, to má smyslu. Ano, a vím si představit, ale ta eustrace musí v té, té, té proze mít svoji vlastní, svůj vlastní roli, jinak je zbytečná. Viem si predstaviť toho druhého Bobra, ale <tíždý> teraz odpoveď na otázku, prečo nemajú knížky alebo tie príbehy, obrázky. V prípade vlastu Třešňáka, tak on na to reagoval nasledovne. Ty svi si nelustrujú z hlavního Protože papír, na kterým jsou vytištěny ty mítníčky, není tak kvalitní, aby na něm ilustrace, případně fotografie byly možné kvalitně vytisknout. To za prvé. A za druhé jsem proti. Já myslím, že ilustrace patří k Vinetuovi, případně k babičce. Stačí obálka, tam už je něco výtvarného. Ano, tak, tak toto má vyzerať. Keď už knížka, no, tak je potřeba. jsme se shodli, že? Ano, ano, shoda tam je. No a teda prejdeme opäť k muzike, lebo máme ešte dosť pesničiek pripravených. Tak čo povieme o tom prvom máji? První máji je z disky Kohinor. Kohinor byla diska, ktorá e, vyšla ještě v exilu v roce 1983 a navazovala na tú pražskou otřičňákovou éru. A m, dá se říct, že je to takový ako... No prostě pokračování, no. První mají, tak je to fenomen, který všichni známe, který jsme prožili jako nějaký, nějaký, e, nějaký slavnosti, e, oslavy tehdejšího režimu a e, přitom teda nevím, nevím, do jaké míry tím byl přištěná veden, ale e, pokud to někdo někdy sledoval, tak ten první mají měl své historické e, důvody a zcela jistě nepocházeli z žádného komunistického systému a z kapitalistického. Takže jako je dobré si ovšem, o všech fenoménech e, zjistit, pokud možno, celé zázemí. Ve státním znaku pana? a pana národním sportem čára horník nám káže tlužova luče. a fará fárá co napíše to druhej se škrtá je to stejné ako pred lety o něco starší stejné fronty na Seifertá Stejné fronty na kotlety A měsíc lásky začíná Při paráde marši Večer umáchy na Petříně Zjistíš, že nový bach Že nový bach vystřídá staré bachy A strach se tiše stojí v křoví Jak figuríny Z výkladní skříně a kdo ví, možná že ty a mé na iných manžety Vždyť měsíc lásky začíná Říkáš si ráno na celé, s Vilémem, Hinkem, Vermilou vzýčíte jasne na těle manžety toho kterého Vždyť měsíc lásky začíná Dneska máme druhého Žitie si s lásky začína, dneska máme druhé. Mestník lásky začínal vždy tým prvomájovým sprievodom. Všetci ako pionieri sme museli napochodovať až teda do momentu, než som sa vyhovoril na tú jednu obličku. A keďže súdružka učiteľka nechcela mať problémy, tak mi potom bolo povedané, že môžem zostať doma, takže som do prvomájového sprievodu chodiť nemusel. Tešili sme sa hlavne na tie alegorické vozy, lebo už sme vedeli, že sa sprievod končí ako na potvoru. Keď už som teda do tých prvomajových sprievodov chodiť nemusel, tak nám postavili tribúnu pred okná, takže som sa tomu nevyhol a musel som to aspoň sledovať ako divák z balkóna, ale tak či tak bola to zaujímavá vstupná brána do mesiaca lásky a potom sme už mohli hľadať iba tie rozkvitnuté čerešne. Petre teba si tiež viem predstaviť ako člena prvomajového z prievodu. Ja som to měl, ja ti ja ti dostanem, <laughs> já som to měl, dlouhou dobu som to měl hodně nedoduchý. Peněj som chodil do videovyškoly v na trombón a jako takový jsem byl také členem školního dechového orchestrou. Takže sme měli vymezený místo niekde na pr krasi toho průvodu v našem okreslém městě, kde jsme stáli a hráli jsme kolíne, kolíne a podobné písně. A nemuseli jsme se účastnit teda toho masového přesunu až někam k té krbůmě. A když prošel oca z toho, toho průvodu, tak jsme šli domů nebo na, na, na limonádu, nebo na co v dětství. Pak bylo, pak bylo takové období, který už jsem zobil, a měli jsme takovou partu a chodili jsme zásadně v černých košilích nebo tečkách To bylo vnímáno jako, jako znak protestu, protože všichni byli v bílým má ty, ty kravaty pionírské a nevím co, šátky. A my jsme zásadně zahájili ten průvod v okamžiku v cíli. Důvodu. Takže jsme šli proti proudu a dělali jsme to tak, že prostě jsme šli prostředkem té ulice a teď se nám musel ten zástup vyhýbat. Policajti samozřejmě nechtěli mít průser, tak nechtěli hlásit, že je někde taková nějaká podivná událost. No tak nás nechali prostě dojít až na voca zase toho proudu a my jsme šli pak na pivo. To bylo druhý a naposledy jsem zažil první maj. Jako na takový jsem jako oficiálně nikdy nešel. Říkám, jako nejprve jsem se vyhýbal těm, těma, těma dechovkama a, a pak jsem byl různě nemocen a tak dále. A pak jsem začal brbnout tady s těma hippíkama. No a nejzábavnější první maj byl někde v roce 80, co já vím, 56, 7, tak, tak, v Pardubicích, kde jsem tehdy bydlel. Tam měli nějakého agilního agitátora v nějaké místní fabrice, který se podjal, že udělá divadelní představení. Vypadalo to asi takhle. Přijel před tu tribunu, kde staly ty soudruzy příslušní, nevím jací. A jako na, tom, na, na korbě Ávě byla taková obrovská postel. Ta postel měla v nohách peršinky jako takový jako namalovaný rakety a na tom bylo napsáno Pershing. <laughs> to bylo období Pershing versus SS-20, takové tlačenice mezi Reaganem a, a, a sovětským ruskem. No a, a ten přijel ten, ten -tá, a, a teď z, zastavila před tím podiem a teď jsme slyšeli, já jsem se na to šel, protože jsem o tom věděl dopředu, protože to tam jednoho člověka stálo místo v té fabrice, protože v tom odmítl působit. Jiný se samozřejmě okamžitě namanul, že velmi aktivně, tak jsem říkal, to bude taková kravina, to stojí za to, se na to jít podívat, tak jsem někde z vedlejší ovečky vykukoval a vypadalo to asi tak tam na té korbě byl na té posteli s Pershingama, byl vlk. Člověk převlečený za vlka. A proti němu byla taková obrovská země, koule a v tom byla dívenka sympatická, madá, SK. A teď, teď ta dívenka, to přes nějakej přenos, nevím jaký, tehdy ještě nebyly asi porty, prostě nějak to zvukově přenesli a dívenka ječí na celé to náměstí. Regane, regane, proč máš tak velký oči? A vlk odpovídá, abych chtěl jít viděl. Regane, regane, proč máš tak velký uši? A vlk odpovídá poctivě, abych chtěl jít slyšel. A regane, regane, a proč máš tak velký zuby? Načeš se vstyčil ten vlk alias Regan, a zařval, abych tě mohl celou sežrat. Vrhnul se na tu země kouly, ta slčna ho tedy odpinkla, režie dala pokyn, ona ho odpinkla, vlk spadl na zem, na tu korbu, jako skapal, abych tak řekl, nebo prostě zlíhal a Někdo tam vypustil v tu chvíli holubičky míru z nějaké krabice. No neuvěřitelný bizar. To, to, to nevymyslíš, jo. A to vymyslel nějaký soudru, který za to možná pak dostal nějaké povýšení někde v té továrně, já nevím. Jiného soudruha to stalo místo, protože odmítl hrát vlka. Se slovy, nebudu zadělat ze sebe blbce. No tak nedělal, no tak šel místo. No tak, tak to tehdy chodilo. No byly to nádherné okamihy, ale ty si mi připomenul od môjho vzdoru. Jednak tá dychovka, my sme keď som ešte mal 10-11, bývali blízko pionierského domu a tam sa stretávali práve tí fanfáristi, ktorí si to svoje. Oni si to tam skúšali, takže tí nás budili už ráno o 6, lebo potrebovali byť rozfúkani. A druhý dôvod, a hlavný dôvod môjho vzdoru, prečo nechodí do pionierského sprievodu a sprievodu prvomájového, keď má raz jeden v úvodzovkách dobrý spolužiak poprosil, aby som mu postrážil transparent. A ja som ho už potom nevidel, toho spolužiaka. A z morskej peny sme držali obrázky detí celého sveta, to boli tí černoškovia, číňania a bieli, čierni a podobne. Ano, deti bielé, žulté, černé. Áno, aby bolo, sme potom išli pred vidí. tribúnu a z morskej peny veľký transparent som potom musel dvíhať nad hlavu pred tribúnou, že deti celého sveta nech majú na tejto planéte a ja som to potom musel celé odniesť až potom do cieľa, čiže do školy, do kabinetu. No, ale určite ste na to bol strašne hrdý. No samozrejme. Hrdý. Tak toto vo mne naštartovalo práve ten vzdor, aby som ja o rok už sa toho zúčastňovať nemusel. Tak som si vymyslel akože bolesti a potom ma už súdružka nechala doma. Tak takto nejako boli um, pôvodné zámery nesúčastňovať sa toho celého cirkusu, lebo byť súčasťou už nebola nejaká veľká vec, ktorú by som ja chcel zažívať v rokoch nasledujúcich, ale inak som sa potom ešte objavil v sprievode len z toho dôvodu, že som stretol kamaráta a že čo ty tu a že ide do sprievodu za svoj podnik. Tak reku, dobre, však pôjdem, prejdem sa s vami tou ulicou, ale to bolo všetko, čo som ja vtedy na 1. mája vykonala. Na jednej strane malo to svoje plusy, však boli sme vonku, boli sme v prírode, boli sme spolu, rozprávali sme sa, že tam stoja sú druhovia na tribúne to nás až tak nejak netrápilo. No, samozrejme, no, tak určite ste měli taště ešte trošku nejaký borovičky nebo něčeho, aby... Bolo aj to, áno. <laughs> posilnění, áno, bolo po tejto stránke, ale veľmi zase sme to tiež nepreháňali, lebo tak... Hmm, Dôležitejšie bolo, že sa vidíme. Poďme o kousek dál, další písnička uh, už se vztahuje Uh, ano, na tom Třišnákově je taky zajímavý, že on na rozdíl od jiných autů netrpí nějakou přehnanou uh, jaksi přepracovanost, ne přepracovanost, jak bych to řekl, nadbytkem uh, toho nového materiálu. On takový jako působil velmi na přeskáčku, my jsme si pouštěli Kohynor, ten byl 83% potom další deska s Cikánskou kapelou z Karlína právě Koláš vyšla až 80-95 mm -hmm. a další o deset let později 2005 inventura. Ale já mám pocit, že oniž bych to věděl, to je spíš moje spekulace, že ta písnička, kterou teď budem poslouchat z té inventury, má nepochybne nejmene inspirácie, ale možná i nejaké jiné kořeny v časech předchozích, už preto, že se jmenuje povolení k pobytu. Tak urobíme si inventúru, tak ako sme urobili v rámci našich prvomájových skúseností, tak teraz to bude inventúráko. Album z 2005. A práve povolení k pobytu by ma malo vrátiť do tohto časopriestoru. s národem u vyššího principu. Občas je mu Čehý vyndá zase hops. Proč se venuše na druhou stranu? A Cornslakes nebo koňský guláš? Proč Michel Meinkamp Vamos a iniciar ahora. Verte si lo dices, no Vítiť po Je to už je trošku jiná poloha vlastu Třešňáka. Vzpomínali jsme tu pesničkárstvo, spisovatelstvo a máme sa možnost dostať konečně teda Petře i k tomu výtvarníctvu, kde jsem tě prerušil zámerně, protože mám tu také uvedenie výstavy samotným vlastom Třešňákom, čo by ti asi stálo za to, aby jsme si to vypočuli. Já jsem rád, že jste přišli a nyní k obrazům. Aspoň několika k ním. Prosím, vás je to 24 obrazů a většinou jsou na nich měma očima, a na, rukama, namalovaný slavný osobnosti, který jsem chtěl nějak z toho jejich pěrstálu slávy vrátit na zem, jo? Takže například pan Gandhi, ještě předtím, než dostal přes dívku Mahatma, tady ho vidíme v roce 1923, když řešil otázku hladu v Indii a napršelo mu z posvátných krav mlíko. A tady ho vidíme v okamžiku, když přemýšlí, jestli může z toho posvátního mlíka těch posvátných krav udělat spolu spoluobčanům pudink nebo ne. Neví to dnes. Jo. Ještě bych se zmínil tady o tom nápaditém obrazu. To je portrét, vlastně je to figura, jak vidíte, Salvátora Dalího. A proč? Já jsem se dočetl, že ke stáru, když už Salvátor Dalí nevládnul rukama, tak podepisoval naše psovaná pátna a prodával je za velké sumy. Jinak podám a jakémukoliv obrazu ešte vyvedlejší. Myslíte si nejaký výklad po skončení vernisáže, což je teď? No, vernisáž sa teda skončila. Originálny ako pesničkára, ako bolo počuť originálny a ako uvádzač vlastnej výstavy. Tak já jsem docela rád, že to o tom se bavíme právě po té předchozí písničce. protože ta jakoby uvodila trošku i tohle téma. To nashromážení obrazů, který on tam v tom textu měl, bylo takový jako zdánlivě chaotický, ale měl svůj hluboký smysl. A když se podíváš na tu, tu galerii na jeho stránkách, tak vidíš Obrovskou, obrovskou práci je, s přenesem, přenosem významu. Já tady, já tady vidím toho gandlího, o mluvá, vidím tady eh, rychlý šípy, ale bez hlav eh, a nad tím je nápis Šit, Vidím tady jakéhosi černocha, se skockýma dudama. Vidím tady spoustu různých dalších bizárů, který, který e, e, jsou neobyčejně zábavný. A když se nad tím zamyslíš, tak jsou zároveň e, výpovědí o tragice toho, toho bláznivého světa. E, tady, je, tady je postava v nacistických insigniích a podobně. Protože je to, stojí to za to, jako ne, ne, ne, nerad vyprávím obrazy. To není správné, nem, nemělo byste to dělat. Ať se na to každý podívá, jako je, je na tom vidět další punt z té originality. Je, je úplně jedno, jestli má nebo nemá nějaké výtvarné školení. Asi nemá. Nebo nemá, ale je to naprosto nepodstatný. Podstatné je, či má co říct, tam to říkajte ma obrazom. Tak ono mnoho interpretov sa snažilo maľovať. Karel God je jasný. Zaujímavé kreslí Ivan Mládek, Ešte zaujímavejšie napríklad František Gringoček, ktorý nedávno zverejnil taký svojej originálny obraz, na ktorom chcel vyzdvihnúť kladné stránky tých, ktorí tam boli namalovaní a Adolf Hitler, Josef Vyserion. Novič Stalin, aj Vladimíri Líč Lenín sa tam objavili a predstav si, on vedel kladne o nich rozprávať. No tak, když mluvíš o Frantovi Čechovej, tak ja som <laughs> si byl v kancelářte jednoho zemenova spolupracovníka, ktorý tam měl originál, on to potom Čech prodával, v kopích po uh, a půl tisících Ale měl originál slavního obrazu, který se jmenoval Zík Žrátka Obdivují píču". A bylo to takové jako na, pozadí, <laughs> na pozadí toho obrazu, to se dá vyprávět, protože to bude tak absurdní. Na pozadí toho obrazu jsou takové ty typické a ladovské výjevy, ta zřícenina a takový tyhle eh, rustikální eh, záležitosti. A teď v centru toho obrazu je skutečně ten bober. A kolem něj jsou shromážděný kozička, ovečka, <laughs> kočička, pejsek a to. A je tedy název zjistránka obdivují tento. E, to je neskutečně vtipný obraz, e, který já jako vtip Františka Čicha jsem nikdy jako nepovažoval za e, extra, e, extra hluboký a spíš mi přišel takový hodně lacinej a povrchní, ale tenhle obraz miluju. Sice bych si ho domů nepověsil, ale když jsem ho viděl tehdy v originále na týzdě, tak jsem si říkal, jo, sem to patří, jo, v kanceláři Je Zemanová, Zemanová v pravé ruky to je Merka Šloufá, aby byl konkrétní. Tak to bylo úplně perfektní, protože Merek měl úplně stejně bizarní smysl pro humor. To můžu jako jeho dávnej známý, už bohužel než je potvrdit. Ivan Mádek zase přišel s obrácenou perspektivou, což je taky ptákovina jako na, podstav, jako na kvadrát. Áno, mnohí, ktorí si vedia predstaviť napríklad tenisový kurt, tak um, takýto obraz bol namaľovaný spôsobom, že ten tenista, ktorý je na vzdialenejšej strane kurtu, je väčší ako ten, ktorý je na tej bližšej. Okay. Já teda, když mluvíš o tenisu a výtvarném umění, já jsem se jednou smočil do takové akce, která potom nebyla. Ale dost jsem o to usiloval. Že mi to přišlo tak blbý, že jsem si říkal, na tom se musím podívat. Jak jsem se seznámil se zástupci um, Martiny Navrátilové, mm -hmm. slavné tenistky. A Martina Navrátilová, když přestala dělat aktivně tenis, tak se začala živit obrazama. Ne, že by je malovala. Ty obrazy vznikaly tak, že ona vzala je, tenisový míček a raketu, míček obalila do nějaký barvy, zelený, červený, co já vím, cihlový, to je jedno, a odpálila ho od země a někam na velkou plochu. To byly obrovský plátna je, o velikosti třeba, já nevím, pětkrát 8 metrů. Fakt velký. Je, a na tom byly jenom šmouhy od toho míčku, jak, jak tam ta Martina... Plákala. No, naprostý smysl, že jo? snobárna, blbost, kravina. No, ale já věřím tomu, a to tehdy mám za, za zlý, tehdejšímu šefovi zprávy prského hradu, který, který uh, to neprosadil protože pan prezident Kau samozřejmě nemá rád lesby a, a prostě udělat, tehdy byl prezidentem on, a udělat prostě v hradních, hradních prostorách výstavu jaksi coming lesbě, to prostě bylo zcela proti jeho myšlenkovýmu registru, tak se to nepovedlo, ale já myslím, že je to škoda, protože ten Harvey na tom tehdy vydělal strašné peníze. Lidi se za to, že za tyhle ty snobské krávoviny jsou ochotní vydat veliké peníze. Jo, a jako za to, že prostě někdo odpálí míček, vůči plátnu. Aha, no, tak jako, A když jsem mluvil Karla Gota, no, tak to vůbec, to jsou, to jsou svátaniny jako nejhrubšího zrna, to, je nej, to není ani naivismus, no. to není celní kruso, to je prostě jenom blbý jenom příšerně klíčovitý, jo, ale protože to namaloval mistr, no tak to má svoji tržní hodnotu, dobrá, OK, já s tím nemám problém, jo. Mm. Ale u toho třešňáka nějaké je to úplně jiná kauza. To jsou prostě, to jsou veledíla e, ve svém žánru, jo. Asi by se to těžko věšel vedle šagala nebo vedle přijávěn velkých mistrů e, výtvarného umění, ale má to neobyčejný vtip a to docela bych takovou výstavu chtěl někdy vidět. Ale keby si maloval ty aj tenisové loptičky odrážané, tak by si to v podstate nikto ani nevšimol. No to by záležilo na tom, jestli bych do odrázu tých loptiček dal určitý třeba kopie obličejů. A si vstavujú, jak se trefujú loptičkou do obličeje třeba našeho pana premiéra nebo, nebo paní Lejnový nebo prostě pár takových <laughs> osobností bych jistě našel a strašně, strašně bys, by mě bavilo se zkoušet trefit, jo? Ne, že bych použil třeba duchovku nebo ještě silnější, ale že ne, opravdu ten tenisový míček a teď by tam byly ty šmouhy okolo, poněnáč nejsem tenista, tak bych se určitě netrefil na poprví. Pokud vůbec, <laughs> eh, tak, eh, tak by to bylo jako takový, ještě bych tomu dal třeba podnázev, jsou eh, neohrozitelní. No, eh, okay. Něco v tom smyslu, jako ne, toto jim nemůže ublížit takový ubožák, který se ani netrétí do jejich obliče, tak to, přece to potvrzuje o tom, ne, jako o tom, že sú nejlepší a že za nás rozhodují nejlépe. Ale tak bych to vystavil. Možná, že by z toho byla sranda. No, bolo by to minimálne originálne. Tak tenisu a maľovaniu toto dohromady išlo aj v prípade Ivana Lendla, ale ten našťastie to robil spôsobom, že iba zbieral obrazy Alfonza Muchu. Áno. Hmm. Naštěstí, protože som si za, za, za zašmelit ako kdeco v Česku, takže aspoň niekto sa tomu venoval sústavne. Hmm. No, teraz zase muzika, už pomaličky ideme do finále, takže nasledujúca nahrávka. Nemí sufler, ak som správne identifikoval skladbu? No, teď je otázka, ja som ehm, ti to psal pred chvíľou četem, ja bych skoro možná šel na rebela bez příčiny, protože to je ta píseň, o kterou jsem avízoval na začátku, že bychom si asi velmi rozuměli mm -hmm. s vlastnou v názoru na některé jevy, které nás pranásledují kolem nás. Němí Souffléry je písnička, která je taková blues, blues rocková, svědčí o tom, že hodně, hodně překročil nějaké staré folkové eh, rutiny, ale není úplně podstatná pro jeho, pro jeho vývoj. Ty další dvě, které máme ešte a vidím, že čas máme málo, tak bych je upřednostnil, pokud ti to nevadí. Nevadí. Prejdeme teda za tým rebelom. Já bych šel na rebela bez príčiny z desky Skopolamen, mm -hmm. která byla považovaná za jednu z nejpovedenějších ponávratových, což nějakých desek a myslím, že právě. Tak vypočujeme a potom pojedeme už do finále. Spříčil se rebel, rebel bez příčiny. Tiše bez dôvodu, to se stáva, stáva, stáva. Naposled spatřen, ale byl už niekto iný. V čele volebního průru, prúdu, jak máva, máva, máva. Vejma si utržený ze reťazu, nespáči štáneš s čemi, co ti pred čírem reťaz privázali. Hordou tajemníku knězu, ve srdce uši mají stěny a pravdu ti co nám ten králhaly. Chce moc, chce moc tak, akorát. pasovat kurvu na noc. Výzla imunitu, čestný doktorát. Nie, rebel nechce moc, jen bejt z iného testa. Mýt kancel, mít trochu moc. Imunita nefúzioná vesta. Závratná kariéra v garáži. Na krku 50 a pitbull teriéra Lepší snad rome ani nevidjet Závratná kariéra náš rebel chcí Zpívá než odepsat pokud není včera A mne nezbývá než tiše zájet. Tady pes kříp Tady je zakopán je na tom sakra líp, A že ho chci prípad. No, mám pocit, že sme na tom lepšie my, aj keď sme už vo finále aktuálneho Triangla, ktorý patril Vlastovi Třešňákovi. A poďme si ešte pripomenúť jeho podobu, teda muzikantskú, keď riešil obal svojho albumu. On svojho času teda realizoval aj tretí projekt, ešte na počiatku tohto tisícročia. A ako to vyzeralo pred nahrávaním, tak o tom sa vyslovil následovne. No, my pripravujem s kolegama Kormanma novou desku a začali sme jako vždycky odzadu. To znamená, koupili jsme si novýho saka, nový kravaty a teďka hledáme nějakou z mých fotek, která by se hodila na obal. My jsme měli na obou našich společných deskách na obalu barák. Tady je z první desky Kovinor, na druhý byl nějaký barák z Vídni a teďka hledáme něco hodného na obal třetí desky, aniž by jsme měli ještě co nahráno. Taky by o to mohli říct něco kolegové kormani. No zatím od se moc nic, protože ji máme rozdělanou. Je tam pár věcí, které už trošičku se klubou, No ale mně se osobně líbí ta, taková ta strašidelně. Víš, taková víš, jak ty? Jak strašidelně. To je to, jak se tam mářá ten Lenin s tím stalinem a s tím Hitlerem, jak to tam. Jo, môžem, môžem. Rovná, môžem, môžem. A Vy máte starosti, ak sa dáme na obal. No, to bolo práve dôležité, že čo bude na obal dané ako obrázok a prečo riešil ako prvý obal, tak o tom vlastne Třešňák ešte povie posledný svoj citát. Tak za mnou je ovojem na plátne vyvedená slavná pietice v té pětice ještě slavnější dvojice, pánové Bačka Sidy a pan Sandanskyt. A já jsem se dočetl v takové historii o divokém západě, že ta jejich chlupa, tato pětice, po úspěšně vyloupené bance, se nechala v celá nových kvádrech, který si koupili za lup, vyfotografovat a tu fotku poslali šerifovi, který už je pět let pronásledovat. A jelikož už máme nový saká, nový kravaty, tak teď zbývá jenom natošit tu desku. Pořadí třetí společnost kormanama. Po šesti letech nový titul a až na dvě výjimky v ní budou úplně nové skladby. A jestli se vše podaří, bude na světě ještě letos, v roce 2001. Taková nejtěžší píseň z té desky, asi šestiminutová, dopis olze sme trochu zafušovali do remesla panu prezidentovi. Ono sa to teda úplne nepodarilo, lebo ten ďalší produkt bol až v roku 2005 ponúknutý, ale Petre, takto sa to robí najskôr krásne fotky a potom budeš premyšľať e. nad tým, čo bude vôbec na cd a, tak to je samotný kamufáš, ktorý díl, <laughs> kormani, kormani a Gáďor a, a další kraniští, romští muzikanti třešňákový kamarádi prostě byli z Veselý čtvrti a tohle celý je sterilizace, já si myslím, že jak jsem tak analyzoval, opakuju, neznám ho osobně, analyzoval jsem třešňákovou tvorbu docela plně celý ty tak si myslím, že to měl navzdory tomu, že jsem tady jako hlavní jeho klad už vyzdvihl tu intuitivitu a tu poctivost a tu věrohodnost, tak si myslím, že to měl velice dobře promyšlený I když čtu jeho knížky, vidím jeho obrazy, tak vidím, že prostě to je člověk, který nedělá věci úplně náhodou. Že to nejsou produkty náhody, Já si ho za to velmi my vážím. Myslím si, že je to jeden z velkých profesionálů naší, naší scény. Ještě bych dodal jednu věc, už jsme to slyšeli v písničkách, jak rozšířil kapelu nebo postavil několik kapel kolem se postupně tak tam na to ságo hrával Jan Štolba, což mimochodem je člověk, který jsme tady pouštěli před časem, když zemřel Oda Janota, tak to byl člen Janotovi kapely Mozartka, takový ty nejpovedenější sestavy kolem Ody Janoty. A když se to člověk trošku porovnal, tak najednou dojde k závěru, že přes propast let a různých osobností to vlastně byl ten moderní androž, který byl nesený i těma osobnostmi, které se na tom podíleli. Takže mám jenom potřebu tady potrhnout význam tady toho hudebníka. No mně, co je sympatické a co tak aj závidím milovi Třešňákovi v tom dobrom slova zmysle pochopitelně, Takže napriek všetkému, čím si prešiel, že tam boli tie neskutočne hrozné výsluchy a potom aj nutená emigrácia, že nezatrpkol a že mu zostal zmysel pre humor, čo nie každý by po takejto skúsenosti dokázal. Uh, víš, Peťo, ja neviem, jestli nezatrpnul, to by sme sa museli zeptat. Mm. každý se za ten roztrpčení a trpčení nese nebo projevuje různým způsobem. Já jsem tady říkal před že on prostě není, ne, není uh, chrlič nových a nových projektů, že často tam ty rozestupy jsou i desetiletý uh, a on se mezi tím věnuje třeba psání nebo malování nebo jiným aktivitám, to je celkem vedlejší, ale prostě cítím tam tu, tam tu soustředěnost na, na vlastní umělecký dílo a na vlastní vyjádření toho postoje ke světu. E, a to si myslím, že u člověka, který je takhle, takhle celistrý a e, kompaktní, e, překlenuje různé takové ty dočasné pocity jako je roztrpčenost nebo zahořklost. Um, jako zahořklý je nepochybně Jarda Hudka. Nepochybně. Mm. Je, jak ho znám, já jsem mu vydal první desku po návratu nebo druhou desku po návratu je, z, z emigrace, respektive první byla suprafonská dvoj LP se živým koncertem a, a pak jsem mu vydal já první, první studiovku. Já pravděpodobní vzdálenosti moc pěknou s Radímem Hladíkem a Jiřím Hoškem a, a, a Váďou Padrňkem a byla to krásná deska možná podle mého názoru jsem si šitnej možná nejlepší, co kdy Járda natočil ve studiu mimo koncertní sál tam je to jiná atmosféra je, ale je prostě zahorskavý člověk. Jo? Ten prostě člověk, který je, ten svět kolem sebe vidí očima 70. let. U toho třešňáka mám dojem, že že žije trošku mimo tento konkrétní uvedený jednotlivý čas a že se dokázal posunout i, i v tom žádru, i to, že tam na některých deskách má blúzový prvky, jazzové prvky a velmi pěkný. Jako opravdu doporučuju poslouchat jeho tvorbu z let 90 až 2025. Stojí to za to, je tam spousta krásnej muziky, takže, takže, takže všechno nejlepší, happy birthday. Áno, možno by nás za všetko, čo sme tu dnes porozprávali, poslal do prčic, to nevieme, možno by nám zatlieskal, že sme sa mu povenovali, ale tak či tak, ja som rád, že existujú aj takýto pesničkári a takéto postavy. No já jsem samozřejmě sebevráhl v tomto směru a já se, já najdu na něj spojení a pošlu mu ten porčet, jo, mě opravdu zajímalo. A jako možná naivně, možná pitomně si myslím, že do těch prčec by nás neposlal, že by s námi možná polemizoval v některých věcech, ale jako, uh, pro mě je to uh, autentická celstvá osobnosť, ktorá Nepotřebuje veľké intelektuálne barličky, a to som o sobě je zárukou, že jednám s človekom, ktorý zajímá. zaujíma. Tak vieš čo, keby nás aj do Prčic poslal, tak jediné, čo by nás bolelo, by boli kolená. E, Prečo myslím? No keby sme tých jarné kilometre, sto jarných kilometrov do Prčic absolvovali. No, to není 100 kilometrů. Nie, do prčice, 65 tuším, že to máte. Prčice, do Prčice je to, je to ich 50 práve. Alebo, alebo. A nejdejší trasa. A e, jinak ako kolena by nás mohli bojať z toho, že tam <laughs> E, Neviem, jestli si to zažil v detství, ja, ano, v škole ešte byli takový ty na, na uhlí, a u toho by a na polienko no, si na to, to, si to, kľakol, áno. polienka a když si zlobil, tak si šel kote, Ja som to, kľačal, ale týka. ja som mal inú tortúru s tým, ja som musel vystrieť ruky a na to mi dali knížky. Jo, bez polienka, Bez polienka, ale stačilo to. U nás se ešte na ruce máte trojuholníkom. A bol takovým tým uhelníkom, jo? Jako ceviným, ako... Zažil som ešte z Cervek ale nemám pocit, že by mi to poznamenalo špatným. A myslím si, že to v nás zanechalo skôr ty pozitíva ako negatíva. V každom prípade končíme, Petře, takže, neviem, prezradíme aj niečo do budúcna alebo sa len rozlúčime záverečnou pesničkou? K tej uh, ja som je vybral zámierne Ze dvou důvodů jmenuje se Pán, který utek z Leicester, Uh, mám za to a uh, četl jsem nějaké recenze a myslím, že se i shoduju s nějakými recendentama, že je to hodně autobiografický, že to, jakoby, slyšíš nějak napsal o sobě, možná jo, možná ne, možná je to náhoda, to je jedno, ale je to člověk, který nepatří a nehodí se do žádných uh, regulativů a do žádných lejster. Takže ta písnička, ta písnička je taková dostatepická i na pozadí. Po toho, co jsme pouštěli do teďka, ale dal jsem jí tam z toho důvodu, že, že větř je tohle. E, za druhý je to z té poslední desky happy hour, což je samozřejmě ironie, šťastná hodinka, Uh, nebo aspoň já si to vysvětluji jako ironie, vyšla, vyšla letosk je o 75 a ačkoliv je už nekoncertuje tak jako je k mání já bych v této souvislosti každého laskavého posluchače obrátil pozornost na nakladatelství, vydavatelství Galén, to je zvláštní vydavatelství, který v Čechách kromě svýho hlavního programu, to je zdravotnická literatura oni tam vydávají konta velmi zásadných odborných publikací napříč medicínskou oblasti, tak jako druhý program mají vlastně uchovávání toho, toho pokladu 70. 80. a dalších let toho českého folku. Čili mají mezi svými autory právě lidi jako je a tak dále, tak dále, tak dále. A udržují to prostě při životě a je to strašně dobře. To nakladatelství vede doktoru Bomír Houdek, který já si velmi považuji a myslím si, že by za to měl dostat. Ale pokud možno ne od toho bolševického, nějakého normálního prezidenta, státní vyznamenání, protože se, že se e, opravdu zasluhuje o českou kulturu a její uchování v míře naprosto nebývalý. E, takže tohle desku vydal také Galen a jmenuje se Happy Hour. Co bude příště, je milý přítel je na tobě, protože ty jsem si tady já naprosto jako brutálně uzurpoval asi čtyřkrát nebo pětkrát za sebou své hudební lásky z Českej republiky a, a čo bude z tej slovenskej, no tak to, to je na tobie. No dobre, necháme to ako prekvapenie do ďalšieho dielu. Tak sa domluvíme, dobrá. Petre, ďakujem tak... ti veľmi pekne za dnešné rozprávanie a budem sa tešiť aj na to nasledujúce také, také, také a hlavně prosím vás přátelé poslouchejte poctivě poučte se z toho co jste slyšeli dávejte to, to ostatním sdílejte to a zase za měsíc naslyšenou, mějte se hezky ten pán, kterého nikdo neviděl utek i zlejster přes pečetní vosk ten tam Expo motor motr napříděl Chybí si křížky v kolonce křest. Bůh ví, kdo opona před koncem smysl a nelze si ho s nikým splést. Ten pán byl lidžo vůbec kdo? Pod nájmu sám a bez nájmu Vkrádal se nocí oknem, Bůh ví kam Byt nám ještě ráda sleví Ale on od onehdálení Zmizel a nemá ani dvojník nikdo neviděl. Všem vosk nás pozval na kar opáté. Kar za kmotřence, kmotra na přítěl. Ať hosté nejdou, pán mlčí ve dvou, pro slov si chystá. A z muzea Madame Té zmizela přes noc bůhý kon. on, utek za Leicester je čiré sklo. To tam i datum chybí jeho skom. Přesto se mě a naši bytné Búh ví, proč v dešti dohodne. Možná asi sa Možná.